Запалени забратки, отрязани коси, жените в Иран протестират, независимо от арестите и полицейската бруталност. Последните данни, най-малко 76 души са убити от иранските сили за сигурност през първите 11 дни на протести в Иран. По данни на правозащитната организация Iran Human Rights, в същото време държавните медии съобщиха за около 60 загинали. Повече от 12 поредни ни продължават демонстрациите в цялата страна. Припомням, те избух... избухнаха след смъртта на 22-годишната Махса Амини, която беше арестувана за неправилно носене на хиджаб. Няколко организации у нас, които се занимават с овластяване на жените, обръщат внимание на това, което става в Иран. След минути ще чуем Диана Димова от «Мисия Криле». Всъщност неправителствената организация в Стара Загора, която иницира разговора за случващото се с правата на жените в Иран, но нека първо да се обърна към Кимия Дъстах, иранка, която живее в България. Добър дан, Кимия! Добре ден. Вие сте в България, но сте родена в Иран, а не живеете в момента там. Кажете, Кимия, как да обясним на българите, защо протестират жените на Иран? Е, да, е, ние всички в Иран отдавна искаме да почваме протести, да протестираме, но аз мисля, че заради е, тази маса, е, момиче от Иран, е, че много лошо те убиват момиче, няма да приемат. Жените и всички, жените, между всички, почнаха да протестират. И сега почнаха да казват каквото искат. И сега още повече от 10-11 жените продължаваме. И много са силни всички и много неща правиха. не знам колко знаете хората. Но от моралната полиция те обяха маса. Ама няма да <съкъм> има проблема. Неправилно носене на забратка, жените в Иран виждаме по тези протести свалят забратките, режат косите си. Вярвате yeah. ли, че ще се стигне до това моралната полиция в Иран да понесе съдебна отговорност за смъртта на масха? Моралната полиция няма да... Те не поемат отговорност на маса никога според мен, защото преди 2 години таки имахме протестира хилядат и човек в улицата, заради протестира умирах. И с меса жени се почнаха ще успяват за разбиратки, за хеджаб, за всичко, но те само дават на нас страх, идват на улицата и да ни спират, да не казваме каквото искаме. Ама аз ми че тази път много са различни неща. Аз не казвам, всички казват, тази път различно е. Те се почват от хеджаб и ще вземат друго неща, като закон, с искаме. Не само хеджаб. Това едно нещо. Според мен това е много смешно. И ние заради хеджаб имаме проблем. Това е, нищо, че всички за нас на света може да искат както искат облека и да излизат и казват каквото искат. Ама в Иран не може да кажеш каквото искаш. Каква е, какъв е риска? Какъв е риска да упражняваш а, естествените права на човека в а, Иран? Да кажеш какво мислиш? Какво рискуваш? Е, много неща. Просто е, едно голямо е, че ти никога не може да кажеш в Иран, че Примерно, не си съгласен с този режим. Не искаш този режим. Не искаш э, много неща. Това е много опасно. Ти в училище не мога да кажеш нищо. Примерно, ако не си съгласен за нещо, трябва да кажеш, че си съгласен или не говориш за нищо, изпираш. И това голяма за сега, за няколко години, че имаме за Иран, э, те заради хеджоб не спираха. За всички. Острахува. Те ули... полиция минават, намират в улицата, обикалят, се проверяват какво правиш ти. Това е много страх. И всеки ден трябва да мислиш откъде не минава полиция да се не... да не арест... да арестува. Всъщност да. за братката хиджаб се превърне в символ на тази власт. Тя е силно религиозна власт. Това да. е същността на а, иранския режим. Вярвате ли, че тези протести, смелостта която проявяват жените в момента, могат да променят и да очовечат режима в Иран? Разбира се. Най-скоро ще стана така. Не знам кога, но и знам, че хората са тази виждам в новините и казват всички моите приятели, родни от там, че ще... او دیوت نیمو دست بیاوت پا که افردو جاوت ای او بیاد سیچکو از موال دکازن یکوی ایمه نیمو مهن نوگو اکلت امید افکاری درگو ممتر پیتردی نیمو که قودینی پویا بختیاری محضا امینی سیچکی زاردی تکی با که با که نیز کاد اینستا سگلاسن یا که سی تکی با پروبلم نو محضا امینی ساما زاردی محضا کسا چه ازی тя няма никакви проблем, защото аз живеях там и знам както. тя няма нищо. Аз си върнах към цвета, дадоха на нея толкова страх, че тя стана нещо, не знам, средничен отър, не знам на български кате. Тя стана, но казват, се от това умира. Ама аз мисля, че от те бият не нея. Така стана. Аз това вярвам много и знам много неща, но не мога сега... Каза, не знам, трудно ми е да кажа някои неща. Тими, аз се надявам да имаме възможност да говорим пак с вас, както и с други жени от Иран, които живеят в България. Кажете ми, как изглежда вашата коса? Ние можем ли да видим вашата коса, ако, ако се срещнем в студиото? Какво е отношението вашето към забратката? Да, може, зашто ние сме свободно, ние што избираме, што да изглезаме както да правим, но пошто во Фиран ти не можеш да избиреш. Няколко нешто принуден, не няколко всички. Секи ден и сјако година когато хора те изглезат и протестират, те повеќе дават страх и повеќе правят няколко нешто че... и знам, че в Европа, Европейски Сил, Держава, държав, няма да вярват. Много е трудно за вас да ни разбирате. Трябва наистина от Иран и живещ там и да разбирате аз какво искам да кажа. Да разбираме и тази смелост, която в момента проявяват а, жените в протестите си след смъртта на 22 годишната Иранка. А, заради неправилно носене на хиджаб. Благодаря на Кимия, Кимия Дастах иранка, която живее в България. А сега се обръщам и към представителка на българска неправителствена организация, която силно се вълнува по темата. Добър ден на Диана Димова. Мисия Криле, Стара Загора. Неправителствена организация, основана през 2018 година от самишленици и експерти с дългогодишен опит в проекти свързани с овластяването на хора, преживяващи страдания или в неравностойно положение. Работите и в Стара Загора, работите и в Харманли. Имате опити от работа с беженци в България. Работите ли с ирански жени, които са в България, Диана? И това ли е причината да държите потоко, ставащото в Иран в момента? Здравейте. Благодарим Ви, че усилвате гласа на тези страдащи борещи се жени в Иран. Да, ние работим с ирански граждани, които търсят международна закрива в страната. Една част от тях са майки и млади жени. В, в случаите, които аз съм имала с тях през последните три години, съм се ужасявала на какво от тези жени са били подложени в страната си на происход. От страна на управляващите, за съвсем древни неща, за на обличане, за реплика, която е казана или написана в социална мрежа, има присъди от под 2 до 7 години а, няколко стотин къмшика, примерно публично да бъдат а, из, а, приложени спрямо жена или човек, Мъж, който е казал нещо срещу правителството, никога няма да забравя едно съдебно дело, в което представяхме експертно становище на едно семейство, младо семейство, без деца от Иран, християнско семейство, които бяха избягали от Иран. В хода на, на съдебното производство се наложи да превеждаме една смъртна присъда, която мъжът представи пред нас. И аз бях ужасена, когато пристигна преводът. Тази присъда беше от 2018 година и в нея бяха записани няколко наказания за това, че мъжът е участвал в протести срещу режима и че е изменил на вярата, на ислямската вяра и е приел християнството. Имаше присъда от 7 години затвор, имаше няколко стотин къмшика и записани две смъртни присъди вътре в описанието на Излямския съд. Един вид, ако спестиш едната, другата няма да ти се размине, че е обесване. Когато си наложи ние да защитаваме този мъж в съда, тъй като държа да отбележа Държавна агенция за бежанците, беше пред, а се произнесло с отказ за предоставяне на статут на това семейство и ние се наложи като неправителствена организация с наши партньорски организации, с които работим адвокати, да защитаваме това семейство. В хода на съдебното заседание, когато човек разказваше в затвора, когато е бил, какво му се е случило, как се правили белези по тялото му с нож, имаше белези в формата на кръст, за да го обележат това, че дори е бил християнин. Никога няма да забравя как юриста на Беженския център в Хармали опитват да защити тезата, че човекът се че е християнин и го подложи буквално на християнски тест. Кога е роден Христос и кога е починал? В България трябва да ви кажа, че имат доста избягали иранци, които са потърсили обежище. Аз си правих усилията да проверя една от годините. Имаше около 40 човека. Да, не са много. Но забележете, само един от тях беше получил статут. Всички тези останали хора бяха а, избягали, когато бяха получили отказ, включително и семейството, за което ви споменах. Малко по-късно те се свързаха от нас, Англиян беше тази убежище, имаха вече своя детенция. Единственият а... човек, който беше получил статут през съответната година, в който аз проверих статистиката, всъщност започна работа при нас и той е координатор на, на консултативния ни център в Хармали и активно работи, той е също политически затворник и работи активно с, по темата търсещи закрила. Вие Скай, говорите че... за Хамит Хош Сияр предполага, така, който утре така... ще бъде гост на предаването, пак по същото време, да, защото пък аз от Хамит. Благодарим за което. От Хамит разбрах, че утре се готви а, протест а, в подкрепа на протеста на иранските жени в Иран. Този протест ще бъде в България. Вие пък, Диана, инициирахте и Опита да има по-голяма чуваемост това, което става в Иран днес. Отговорихте косвено на въпроса има ли чуваемост тази тема сред българското общество. Имаме само 10 секунди. Какво е посланието ви? Утре ще бъдете ли вие също в София на този протест? Наши колеги ще бъдат на протеста, в момента ние също организираме инициативи, участваме активно във всички дейности и послания. Срещу режима в Иран важно е всички да усилим гласът на тези жените, като далеч в момента този протест е отвъд на обличане на жените, а този протест стана символ на потисничеството и нарушените права на жените в Иран. Благодаря. Сталото послание е Жена, живот, свобода. Жена, живот, свобода. Диана Димова, мисия Крила е Стара Загора.